Të gjitha falëndërimët, lëvëdatat më të pëllota, janë vetëm për Zotin tonë, Allahun Gjelle Gjelaluhu, vetëm Allahut i bindemi dhe vetëm ati i nështrohemi, për shëndetjet të mirat të Zotin Gjelle Gjelaluhu, të gjitha të grumbudhuara, duke ndëriu me mirë njerëzimit Muhammedi alayhi salatu vesselam, pastaj mi shoqët ti, e tij besnik në familjen e tij të ndarshme, mbi gratë e tij të, ti të pastërta dhe të gjithë muslimanët që të, të, të ndjekin rrugën e tij me të mirë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar xhamilët, të nderuar të pranishëm, do dhisa gjumas, nga li... nga të ndajmë disa minuta përpara hutbesës së xumës, ku sfletojmë detyran e ngaliv li Zotit, ngaliv nga fjalët e pejgamberit tonë alayhi salatu vesselam në mënirë që t'japim ditës e gjuma, kuptimin dhe respektin dhe sinin e meriton dhe kështu t'furnizohemi edhe më tepër me ata qka në duhet për e valigjës dhe përgaditjeve për ditën dhe takimit me Zotin tonë Gjeli Gjelalohu. Kemi fol në këtë varkë të disa prej gjumave, mi disa prej moraleve dhe edukatave të cilat duhet të shëshrojnë muslimanin dhe janë pjesë për bërse e besimin dhe islamit të ti. Në kanë gjele dhe disa prej moraleve të cilat duhet i përmendim si pjesë përbërse e imanit, të cilat nëse mungojnë, mungon një pjesë e imanit, e nëse egzistojnë, egzistojnë edhe pjesë e duho dhe imanit. Prej moraleve të cilat duhet ti përmendim e që neve në mungon shpeshar dhe njërzëve në përgjithsi në raportet dërmjet veti u mungon kjo moralë e që për nga mberi jonë, sallallahu a rejë sëllem, ka qenë shumë ingritur me këtë moral, shumë i furnizuar mirë me këtë moral, madhje kjo është morali mëj madhë të cilin zoti jonë gjellegjelluhu ja ka cilësue në në thirjen e ti në rrugën e zoti gjellegjelluhu. është fjala për moralin i cilin e gjuën e shëriatit, quhet modestitë. Quhët modesti Do është ta Do kush për njerëzve nuk e kuptëm fjallën modesti Do të shpikoj me lejnë e Zoti Gjelle Gjelle Luhu është fjalla për të qenë i thjesht Por mos qenë Mendjemav Por mos qenë I vet pëlqim Por mos qenë I vet begenist Mos më të hi vetja në hoj Mos më të hi vetja në begenin Mos më të duk vetja Shumë i dalumë dhe shumë i vequmë për e njerëzme. E gjithë këto cilësi i quajnë djetarët modesti, me qenë modest, i përullur, i thjesht dhe jo i vetë ngritur. Do thlasi me lejnë e Zoti Gjellegjelalu hu se qfar ka thanë Zoti Jon Gjellegjelalu hu për këtë cilësi dhe qfarë përbën kërë në piesët e imanit dhe besimit dhe kërë neve në intereson nga se kemi përmenë se na nuk podojnë me i diskutu këto mesele, këto edukata nga kandi vetëm i raporteve tona. Jo, podojnë me i diskutu nga kandi i raporteve tona me Zotin Gjellë Gjellëluhu. Dhe si shikon Zotin këto cilësi dhe sa i kërkon Zotin këto edukata dhe këto tërbije. Ate të ndëruar Gjëmarli, prej asoj qka djetarët kanë thanë duhet të jetë e pranishme të muslimani është modestia e cila mungon në kohën në sotit me të madhe rral dhe për mal e gjenjë njeri modest të thjesht të leht të but nuk e ngrit vetën nuk e të shmon vetën të imase nuk e mban vetën me të madhe është rral i gjenjë lëvizit e njerëzve Fjallet e njerëzve, gjestet e njerëzve, shikimet e njerëzve, statuset e njerëzve, i gjenë duke gufun nga vetëpëlqimi, nga mëdhrimi vetë vetës, nga begenisja vetë vetës. Dhe kitë kjo vjenë ndeshme me imanin në Allahu në gjellë gjelaluhu. A da e të ndëruar gjëmatli neve domës dëshmërisht. Pa tjetër e kemi që të furnizomi me modesti, që Allah mështë shëftë të na diçka e cila nuk e do, që i zëti shofëmi prej haditheve të për nga mberi tonë a.s. Salatu vë selam. Fidhëmisht, para se me përmend ajetin e modestis, ajetin e thjeshtësis, qëfar termi i ka vendosë zotë i ongjëllë gjelaluhu modestis në, në shëriat? Qfar termi i ka vendos pëngamberi i unë sallallahu aleyhi sallam modestis në shëriar. Të nëruar gjë mërli, neve dim se Kur'ani është arabisht. Hadithet e pëngamberi të unë aleyhi sallat e salam janë në gjuhën arabe. Dhe termët e fez du t'i kuptoj nga burimit të cilin kanë zvrit. Dhe kështu neve në qercotë edhe më, më qartë si djelin mezdis për qfar është për qëllim. Modestis dhe thjeshtesis. Në gjurë në rabë i thëjnë, te vado, kështu, te vado. Adaj tha pengamberi së selë, men te vada alillah. Kush ba ati thjeshtë, para Allah. Qa dhe me than te vado gjurësishtë, në aspektin gjurësorë, që që kuptonë sahabiju i pengamberi së selëm, te vado. Mu te vado është, kur toka është eshtrime. Qështë, qështë, qështë, qështë, qështë, qështë, qështë, qështë, qështë, qështë, qështë, qështë, kur diçka është e shtrime dhe e shkelt kësa i thënë vada, të vado. E Zoti Jon Gjelle Gjelle Aluhu dhe Pengamberi Jon Alehi Saratëve Sëram e ka nëzgjevë këtë shprejhje për të apërdojë për një cilësi e qëla quëtë modesti. Pra, modesti e shtrinëve vetë dhe vetën, nuk e ngritë. Modesti njëri ju i thjeshtë, njëri ju të cipin e dënë Zotë i unë gjele gjelelu u, është a i cili nuk e shfaqë vetë vetën nuk e shfaqë vetë vetën po dhe shtrin vetë vetën sikur që është e shtrin toka kemi pa ndër një vend të tokës që neve njërzit s'kemi mundësi qarkullojme aty s'ka ato vend e ku s'kemi mundësi me qarkullu nuk jeton kërkush nuk i do ato vend e kërkush Këndë pa dikant, duke jetuar në majë të maleve, jo, nga se nuk është e rrafsht. Dhe neve na porositat e rrafshta. Na porositat ajo e cila është e shtrirë. Kështu është edhe te njerëzit. Nëse dikush për njerëzve ngritet dhe nuk është i rrafsht, largoho njerëz prej tij. Gradualisht largohen dhe aq sa ka, për ngritjes, asë prej ngritjes aq largohen njerëz prej tij. Andaj Muhammedin Alehi Salatës Salam e respektojnë dhe e dojnë të gjithë njërëzit. Se, nga se është modest. Nga se është modest. Dhe me këtë modestit ma dhe Zotë Ion Gjellegjel Aluhu e kanë griqom. Andaj të ndëruar vëzër prej vyrtiteve dhe modeleve të cilat ka hor me topi nga mbele Jon Alehi Salatës Salam është edhe modestia. Ka dhanë Zotë Ion Gjellegjel Aluhu në Kur'an, në Surën El Furqan duke fol për modestin, thjeshtësinë, mos vetpëlqimin, e kështu me radhë, thot Zoti i ngjëllo gjallahu u ibadur rahman alladhina yamshuna ala al-ardihawna wa idha khatabahum al-jahiluna qalu salama. Fadallahu jalla jalalu sura al-furqan. Wa ibadur rahmani. Rabbat Allahut te Moshe Schmidt. Rabbat Zotit. Jan ata do cilat Jem shune, Adel ardi haune. Janë atatë të cilët, Eci në tokë, Haune. Qështu ka thanë zotë i unë gjellua? Qëka da me thanë? Haune. Kanë thanë djetarët në komendë, Eci duke mos e dëmtu, Askanë. Pra ropë zotë i gjellë gjellalu, Cilët janë si pasë Allahu gjellë gjellalu, Vaibadur Rahmanit. Robë të Rahmanit janë atatë të cilët, kur eci në tokë qarkullojnë në shpije, jashtën, pune ku të qofshin ata e të ecurit e kanë heunën e kanë të shtërir që da në danë të shtërir kur kush kanë vanë djetarët nuk shëfë shërë dhe të keqë e për e tëre kjo është modesti të cilin e ka përmendë Allahu të pareke vë të ala andaj, fjithimisht zotë i unë gjillegjellu në thretë në surën e lë furkanë që neve me ecë Këtë të thjeshtë, me modesti, me mos ngritje, mos me të hyvetja në begeni. A me lukmani a.s. Lukmanin të cilën e përmeni Zotë i unë gjellë gjellë luhu në Kur'an. Dhe ja caktoj një sure ati, me emin surëtu e lukman. Sureja lukman. A i prekshilo dhe të shumë të qka jadha dhjalit të ti, Tha, walatë të mëshifil ardi, maraha, e kondër ta. Tha, odja lijem, ku të hecës në tokë, mësë atës marahë, mësë atës ti me të marë, mësë ngritë vetën, se ti nuk mundësht me e qatë token. Apo, kur njëri u hecë në tokë me të marë, që po do me thamë, që e shumë i mahtë? Po realisht e shumë i vogënë, po habitët realisht a i ecme një tokë që në krasim me mosat dhe sasit e ti dhe sasin ku për ecaj a i nuk shifët po nëse ngritëm i nalë dhe shikojmë tokën në adhe toka krasim me njerion shumë i vogël po nëse mormi tokën me yjet atar humbët toka në mëdo njerion shumë i vogël adhe i tha Allahu gjele gjelele në, në surën e linsan në surën e njeriut ku njeriut vun dhe Ka sikletë pëse s'po shifët, pëse s'pedi njerëzit si të madhë. Tha Allahu Gjellë Gjellalu hu, hëll e ta alël insani hinun, minet dhehri, lemje kunshë e jemë mëdhkura. Tha Allahu Gjellë Gjellalu hu, a e kujton njeri ju një kohë, kër nuk ka qenë fare i përmendur. Fare nuk ka qenë njeri ju i përmendur. Para a dhejmi të lejë salatu e sëramë, kush e ka ditë që ka do me thonë njeri, kërkush? Kërkush nuk e ka ditë, edhe me latësit janë që ditë, këre ka kryu Zotë i Ademi. Nuk ju ka shku me ndja, se kryojët një kryese t'ilë. Pra neve me një periuk s'kemi qenjë në kërkushi, para lindës s'kemi qenjë në kërkushi, e kështë të më ratë. Pra pas taj kur lindë e njeri, fillon e shikon vetën, fillon e madron vetën, fillon e me mendon se pa ta tokës banë, fillon e me mendon se pa ta pun të prishën, fillon e me mendon se shpija si të vdese ajë mbaronë, jo thotë Allahu jellovala kur shikon ti që ka ndonë kanë hecë punë edhe kujtës dhe sështë ti e hecin punë ka vdekë Muhamedi a.s. dhe kanë hecë punë e paramendo unë edhe ti andaj modestia me qenë modest me nejtë në vendin që kanaj ka caktu zoti ju në gjele gjelelu si njerëz të përullur mos me ngritë vetë vetën mos me madru vetë vetën kjo është qilëcitën cilën me e kërkon neve Allahu te bareke Wa taala gjithashtu Zoti o Gjëlë Gjlalul në surën Al-Imran e cilson njeriu në më të mirin fytyr tokës dhe më të mirin e cilëna ka shkel tokën dhe ai është Muhammed alayhi salatu vesselam dhe, dhe e ciltson në një kontekst shumë të ndjeshëm dhe shumë delikat dhe ajo është thirrja e tij për ta pranuar njerëz islamin tha Allahu Gjëlë Gjlalul në surën Al-Imran walau kunta Fadhan Ghalidha lqalbi Lenfadhu min hawlik Fadha Allahu Jelle Jelaluhu Tia Muhammed Aleyhi salatu e salam Loh kunte fadha Me tëjnë ti Fadha Mendje mar I vrajt Agresor Ghalidha lqalb Me pa zemën e fështir Mughani e gërg nga zemra Lenfadhu min, min hawlik Kërejt njerëzit kë gjinik betajë kë të njerëzit kishin ik betajë mirë po me çka arriti me çka arriti fa bi rahmetin min allah li enta lahum fa zoti i ngjëll jlaluhu por është një meseles katërgjie e, e njëftavrroën dhe ajo është me rahmetin e Zotit i e kanë i but li enta lahum kan dhan diertart i e kanë modest i e kanë modest e ka të kandash njerëzit të ishe kondë të kundërtën zdo kërkush ka than ibn Kethiri njëni prej komentatorve të mdhejtë të muslimanve ka than nëse Muhammedi ale i salatu dhe selam i qiri është vula e pengamberve vula e pengamberve obligime ka njerëz me dëgjuhe nëse aj qka e ka njerëz të obligime me dëgju të kishen supozimisht i vrajsh pithot Allah u gjellohala i ki njërës për e teje. Atëherë e thotim nuk e thiri, qka thu mu edhe ty, që se kanë obligim njërës me nëndjek, me qenë të vrasht, qka ndodhë? Shumëfisht mdozë matë madhe, i ki njërës. Se njërës nuk e dojnë, tohën e cilë asë është të rafshtë, ashtodhe njërës nuk i dojnë që ka se janë të rafshtë. Andaj zote i onë gjellë gjellë lu hu, nga të regonë se Muhamedi, a ne E ka bega tu Zoti o i uljëllë jlalul me me thjeshti. Ka shen modest alai salatu wassalam dhe pejgamberi jon alai salatu wassalam ka folën shumë ha dite për modestin, ne do të citojm disa frajtëre që të kemi para syj sa është e madhe thjeshtësia, modestia. Sot njerëzit thjeshtsin dhe, dhe modestin sa për informacion, desaport kemi të çart pasyrën e llogaritin në kandarët e ndrişkura të tyre. Të naivitet. Por qembu, nëse njëri silët mirë me njërëzë, i respektona ta, i qmona ta, nuk silët vrajshdë me ta, nuk i kunderstona ta në gjdo me sejle, nuk qonë kryje në gjdo me sejle, mundohet me pas një respekt me të gjithë, i thoj njërëzit naivësht, smerve sh, me paskon që kanë djenja, e me rrësh i kishë kundrështu njerëzit. Pra e quajnë modestin, naivitet. Por se modestia nuk është naivitet. Dhe modestia nuk do me thonë nësë me pa. Do me thonë me pa, po me ullë vetër. Dhe sa njerës pojnë, që ishë në me lanë, në në e pashë, së muj pa folë, së muj pa reaguë, do me thonë, ki ka problem me vetë vetër, ka problem me egon e ti, ka problem me dëbegenismën e vetë vetës, s'ka mundësi me e shkeli. Dërsa zotë i un Në hadith ka thonë se me mojt vetën me të madh, është mantili jenë. Me mojt vetën me të madh, edhe kibrija, me posë kibër, me posë madhështi, është mantili jenë. Kush mundohet me mamorë, e porulli, e poshtrojtë. Pros shka një njëri që e qënë kryërë, mundohet me kalëzue se kur zban, zban, zban, kur zbanë, a i zbanë, kuj zbanë, kur kur zbanë për ta. Thotë Allahu Gjellala, unë e e pashtërsoj. Se ajë që ka e vendosë, këj banë e këj zbanë është zotë i unë Gjellet Gjellaluhu. Ajë ka kriju, ajë në ka zonë neve kush banë e kush nuk banë. E neve, ne jemi robë. Ne jemi robë zotë i Gjellet Gjellaluhu. Jemi kriju prej një pikë ujtë të dabët. Ska mundë që njëri ju me bërë këpër. Ka tonë bëngamberi sallallahu aleyhi ve sellem, aditën që e kanë dherë, Imam Muslimi nga Abdullah ibn Mas'udi radhiyallahu an, thotë ka ndëgjuar pejgamberin tonë alayhisalatu wassalam duke thënë la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min kibrin. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, por rrezikun mos me çeni modest, mos me çeni thjesht, mos me çeni i porulur. Rreziku, cili është? Tha alayhisalatu wassalam, nuk hyn jennata i cili në zemrën e ti ka sa grimca më e vogël e të majtë mësë me të malë sa grimca e vogël e të majtë mësë me të malë që do me dhonë kjo një grimcë vogël një thelbi vogël një atomi vogël i me një madhësis i këshër mësë vetës me të malë kush jamone sa i ngritur jamone pa mu e s'bohet kur gjo onë jam shtyla e tokës Unë jam shkaj krikit punë Kështu kërë shqikon njeri vetën Tha për nga mberi se më lajët këllur gjennë Që kjusin gjennët Pse? Se qështu slejot më këshir Slejot më këshir vetën qështu Andaj, grimë të të vogël të Me njëmavësis E që janë të kundër të të modestis Ishka këtoj njeri jëtë probleme me, me gjenetin e ti Problem me gjenetin me zotin e ti Të bareke te Gjithashtu Nga Bi Horejra radi Allahu an Hadithën që kanë transmitujme më muslimi E kanë të njuhu për nga mbirin Aleyhi salatu e selam I e kulullahu azzawajal Thot për nga mbiri sallallahu aleyhi sallam Thot zotë Ijon, Jelaluhu, izari, i jonë gjellë gjelaluhu Al-Izzatu izari Val-Kibriya u ridai Krenaria Këtën Allahu gjellë gjelaluhu është petë kaime Ndërsa të mbajtur i me të madhë është mantili jem është mantili jem të në forma alegorike për të kuptu sifatin, cilsin atributin se i takon Zoti Gjellegjellohu tha Allahu Gjellohala fëmë nëzeani a dheptu hu kush mundohet me mamorë që këtë mantili edhe që këtë petk a dheptu hu e bajazat një njëri do me mojtë krenar një tjetër do me vesh mantilin e me një matësis Majdë me të madhë, por shemull, mbajtura me të madhë nuk është veshë në fjalë, nuk është veshë në shkrim, është edhe në shikim, është edhe në të folë me, kër i folë dikujna, është edhe në gjeste, është edhe në reagime, e kështë të mëralë. Dikush i folë dikujna, fëtijën e ma hanësh. Kjo këbor, kjo është këbor. Sa njeri ju purvjen dikush dhe banë me gjeste, kjo ajë dhe e ka për qëllim me në nëshmuë tha Allahu Gjelluara ku shi trajten njërëzë qështu a dhebë të hu e bëjazat a i pastajt që shdojnë e të komentoje vgjestin dhe reagimin e ti Zotë i unë Gjelluara ka punë me ta andaj të ndëruar që marlitë të jemi modest të jemi të thjesht se me Zotë i nuk ka mundësimi adalë kërkush nuk mund ështimi adalë me, me Allah unë Gjelluara në nasë një fush andaj bahu modest, bahu i thjesht mos e Se s'ke qenë kurkushi Kenejt në barkë në në muj Pasta i ke dalë si fmi dhe ke përshporit fjal të kota Dhe ke bo gjeste të kota Dhe ke qenë zaift T'ka furcu zoti T'ka dhe në lohu afci dhe takate Mos i ke shpërdor Se të banë allohu azot me ato takate Gjithashtu Preja sa që e kam bëdhme në djetarët Se njëri ju Duhet me qenë mëdesht Hështë hadit dhe se në ka transmitue Imam të të të të të të të të të të të të të Nga për nga mirë a lehi salatu e selam Se ka thonë a lehi salatu e selam La jezelu regjullu jedh dhe bubin e psihi Hatta ju kteve fi diwanin gjëbërin Transmetohet se për nga mirë a lehi salatu e selam ka thonë kështo E disa të djetarë kanë thonë Kjo është fjale disa prej sahabive Kanë thonë Vajzdo njëriju me e po pa vetë Vajzdo njëriju me e po pa vetë Qëshivje me e po pa vetë ku të shkojë, aje është e vetën ma të ngritur. Në gjdo me zlisë që ka të ullët, aje me ndonë se fjallë ati është ma e mira. Me kanë të rije, kujtonë se është ma i vequmi. Me kanë të boje komunikim, me ndonë se fjallë ati gjithmonë është ma aje e cilja zë vend. Ta për nga mbiri, a lehi salatu, salam ato të të zabrej sahabeve. Vajzdo njëri me pa vetën, deri sa të shkryut të zoti, kryjë e neq e ku shkruët Allah o mendjemad bëjhali tina bëjhali ti cili shkruët Allah o mendjemad hinë në me dosin e mendjem dhejve e kështë të marab gjithashtu për nga mërëj salatu e selam prej modestitës e në kam përmendjetarët është se për nga mërëj salatu e selam kur ka kalu pranë thmive ju ka dhanë selam kur ka kalu pranë thmive ju të mëdhejve A ndaj dietar kanë thënë që unë preciz kur e kanë shkoqit këtë detaj te pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem. Yamur alessibiani fiysallimu aleihim. Zakonisht, zakonisht njeriu kur kalon pran fëmijëve siban mall, si mal, nuk i kushton vëmendje. Fëmijët thot janë. Por pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem, por ta ruaj kanunin e modestis, ligjin e modestis, ka kalu pran fëmijëve dhe ju ka dhënë selam dhe so, njështë dhe të mlojve s'fjafin selam të mlojve, më të moshumit ose paralel, ose kujshë të qot nuk i jep selam ka dalim mës me pa ka dalim me t'ik su një jep kitë njështë selam për kër balafaqo është me dikar kër kalon pran dikujt e kështërmerat a dhej për nga mbiri s'e selam kër ka kalu e pran fmive ju ka dhon selam es selamu alaikum wa rahmetullah pse për me rrujt ligjin e modestis për E Gjithashtu, prej, modestis e për ingamberit a lehi salato e selam, e dikush mullet me para shtrupitje, e pse kretë këto vjërtit e për ingamberit së selam, dhe si me kuptu nga për kësoj modestin, shumë pjeshtë, kur ta kuptojsh se njeri ma i madhë vë të rëtokës, që shtu posilët, haroje pozitën të tëne, haroje krejtë allakën tëne, Havaj vetë autoritetin ton. S'mundesh më kon ma me me gjele, të majë madh se Muhamedi s.a.s. Nuk mundesh. Me dal mend, me muvar, ç'i ka dhënë Allahu xhe'l-Jelalu, muvar me lëndë litar në muvar, ti vdes posuni amar pozitën ati, Alehi e ati, alayhi salatu wassalam. Andaj, pe përmend me Muhamedin alayhi salatu wassalam, ç'i sillet me njerëz që ti mostoit, po çishuna, unë edhe pikariqe të kampin poshtë atje, njerëz me llogarit njerëz jo. Sigur që ndodh për shumë ka hyrën punat medistab, me në administratë, mendon se pale shkaqojba. Me letrë akipun, me letrë akipun, njëri i vje nuk nuk e don për Njerzollokut, madje tani e ke prishur Zjollokun. Karrika mendon se ti je byrtyte, posti mendon se ti je byrtyte, e merr vesh një vore çfarë byrtyte ke bën. E merr vesh mor. Andaj shiko pejgamberin ton Sallallahu alaihi wasallam, me gjithë këtë pozitë të madhe. Kanthan sahabët kur del ke pejgamberi Sallallahu alaihi wasallam për në xhamie dhe kalonë të ndë një vajzë vogën rëzë gjamis, ja kap të dorën për ingamberi qëllë Allahu a.s. dhe i thënë të ja Resulë Allah, etës me mu pak, etës pak me muhe, dhe për ingamberi qëllëm nuk ja prisht të qefin. Një vajzë e vogën e me dinës, e dikujt e sahabeve, ja kap të dorën për ingamberi qëllëm, ja Resulë Allah, po kam qef me etës pak me tije. Pengamberi se zërime ka kapë, ka e ka shëtita jo vajza, a i ka hecë. Dhe thot transmitu si nuk ja ka shlu dorën, deli sa e ka shlua jo vajza. Apo, sot një njërit mafti me thirë me thonë, po kam nevoj pak për ti me nejt pak. Apo, edhe një njërë së sisivën, veçanërështë e se kam pozita, veçanërështë në shtë është do një pozitë kyqe e kështë të më ratë Andaj, modestia, modestia është prej veprame të cilat jarru njëriut njërzilokun jarru njëriut imarim jarru njëriut islamit gjithashtu prej modestitës e ne kam përmendjetarët për për për nga mërën tonë a lejë salatu e selam është për nga mërën tonë a lejë salatu e selam këne eqësifu na'le për nga mërë a lejë salatu e selam i ka regullu vetë ato Pejt e këpucve të ti Vati ka reguluar Dhe ka mujtë pëngamberi Se se lëmën një fjanë Pëmduhë një palë këpuc Ja këshin këpru këtë medinën që aty Këtë medinën prepozitës Këtë medinën prepozitës që ja ka pas Pëngamberi se në kur ka thonë Dishka pëmduhët Ato në një are kanësil Pëngamberi se se lëmën një ditë prej ditëve Kër hinin medine Kësh pijuve Po banë lëmojsh dhe sadaka Se ujnë Medine, s'ka qeni pishëm Kush përpan për juve gajret Dhe me e bleqi këtë bunar dhe me e shlu për i të Allahot Kanë vrapua muslimat kush me bleqi një pari Se ajpo lip diçka Pengamberi zemë nuk ka lip këpust Me andreq dikush, vati ka ndreq Gjithashtu pengamberi a.s. Kena ju rakë që u thaube Pengamberi zemë kërë jo është grisë për petë ku Petë ku ka mujtë për nga mberi se më veç me morë për etkëm dhe me dhamë për duni tjetër sepse që kemu ka grisë, jo e ka morë e ka arru vetë për nga mberi ale i saratu e seram për shkak? për shkak mudestis për shkak thjeshtësisë të ti ale i saratu e seram gjithashtu për nga mberi ale i saratu e seram se për nga mberi ale i saratu e seram se për nga mberi ale i saratu e seram kur ka pasë nevoj familje e ti për qumësht e ka morë vetë del ja kam urtushin për modestisë. Edhe gjithashtu këtu vlen rregulli se me pasdash vetëm kishton ku shtëpi juve sa haveve po më mjel çeta se kam nevojë. A jakshim brune nikopet më dha me me dele, por jo, pejgamberi sa më ulte vet dhe më jel te delën dhe i shorvën te familjes së tij. Gjithashtu pejgamberi alayhi salatu wassalam ulei me fuqarat mashum tinjami Për nga mirë i se zëllëm, në gjami e ka pas një vend të posatë qëmë ku ka nejtë fukaratë, që e buhurera e të njajshëmë. Apo, sot sa njëri ju, kur ullet me një fukaratë, gati se po do mi thamë, ha, sëmë po të duroj, apo, ku shi e ti? Por kjo me një madhësi, kjo krenetësi, i ka po disa pare të ashtë do mi pa njërëzit, Allah i kjo është ma pa turpsia që ka egzistën të kë njërëzit, duhet me rujtë modestin, ani pëse t Ani përse t'ka dhe në autoritet, ani përse Allah u gjellë gjellë t'ka ngritë me një veqëri, ti duesh me rujtë modestin. Qikopin nga mberi se se lëthojnë djetarë dhe transmitusit, mas shumë t'in gjami rike më fukarat. Sa të kanë nevoj mas shumë të, menejt me ta, menejt me fukarat, dhe jo menejt vetëm ata të i Abo, me të i të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Gjithashtu djetarë dhojnë Se për nga meri sallallahu a.s. Ja, ja u ka kry Në kuzhin Pashmës u shkoj me një kuzhinat e sotit Ska në pasë asë i kuzhinat Dhenë, trahenë, që aty i kanë pasë Për nga meri sallatu e sëra Një dhomë më desë shumë të vogël Kur ka pasë nevoj Dhe një prej grave të ti Me i ndihmu di shka në shqim O është ngrit për nga meri sallallahu a.s. Dhe i kanë ndihmu e Qa ka nevoj pjesë Sot çfar dhoi njerëzit? Unë xert kiburi madh me një kuzhinë aty, s'um za kuzhinë. Zaza, zaja kuzhina vetije, e, e ka zonë njerin më të madh se ti, më fisnik se ti, më i lartë se ti, thajësh Muhammed Ali sallallahu alajhi wasallam, oj ndrit kuzhini që ndi mu grave të veta kur kanë bos nevojë. Është më rand. Gjithashtu pejgamberi s'ezelen për modestisë së ti, ose pejgamberi alayhi salatu wassalam, nuk i ka lip dikush diçka e që a i ka pas mundësi me ja kryj shërbimin, vetëm se i ka thonë po. A ka mundësi që ta? Po. A ka mundësi marrë me muë? Po. A mundësh me ma, ma kryj filan në nevojën? Po. Kanë thonë djetarë përveç nëse ka qenë diçka e cila vjenë ndesh me Ligjin e Zoti Gjelle Gjela Eluhu. Sikur që kanë arë disa njerës dhe i kanë thonë njerës që Allah ka vedh një gruje, ka vjev, dhe na e dim dispozitën e vjevmës, Po, ajo gruja me nam. Ashtë një gruja, një fisit, qumë të madhë. E ta është, kjo a kërkes. Tha për nga me sënë, vajmu Allah, pasha Allah, e ta është këtu. Kjo më a vetë këtë tjetër, tani po pëllipni po me prish ligjin, jo. Fatimja me vedhja prezë dorën, kjo më a vetë tjetër. Por se, nëse ka, ka, ka pasë kërkes, që minimu dikuj, me e zhjo dorën dikuj, me shkuaj të dikush, si kur ti njoni prej pre, pre sahabet për nga një Rasulullah du me faltore. po shpijen të ime falëtore po du me janis të i, i pari ku të pa që të mëmberin që ty a vjen të shpijen e më falë tha po, ca këto ma ditë në vi po, ca këto ma ditë në vi se kjo së është ndalume andaj pre vjërtitëve për nga një modestisë të ti është se haj ale i salatu seram gjithë mund kur ka kërku dikush prej ti a po vjen, a mundësh e kështu me radë Por vetëm se kaq të ndesh me lixhin e Zotit, gjithmonë ëshporgjigj. Gjithmonë është përgjigj. Dhe kjo është prej asaj çka dietarët e kanë përmendur për, qka, kam për modesties dhe neve në pejgamberin tonë alay salatu selam kemi modelin më të mirë, ernekën më të mirë dhe duhet të stolisim me këtë vërtet, ajo është me mbahet veten me modesti, me mbahet veten me, me thjeshti, mos më nai veten modështi, mos më begeniz vetën, mos më dashme vetën, mos më me mendu se pa ty zbot kur gjaj është bërë edhe parati, edhe pas të i këndë me bërë ka me vazhdu e procesi i tokës, e lusëm i Zotin tonë gjellë gjellë luhu, që Allah u gjellë gjellë të nabën njerëz modest, nabën Allahu te varek e o talën djekës, të modestit mat mat për nga më berit tonë, alëi salatu e salam, e lusëm i Zotin tonë gjellë gjellë luhu, që Allah u gjellë gjellë gjellë në i pasron zemrat tonë, në i pasron shpirëtët tonë, në i ndryqan Zotin gjellë gjellë luhu mendjet tonë, e kulu qawli hëdha, wa astaghfir